Ə e, e, sonracə müəllif e, ki, o amməl xavaris sonracı xavarizlərin əhlüsünnə elə idi ittihamdan danışır və endo müsəmmun əhlüsünnə vəl İkinci əsə yaşamış sələflərin e, topladıkları etiqad kitabında qeyd edirlər ki, xavarizə əhlüsünnəni nə sayılar murciələr. Və qədəbəd əlxavarici fi qolihim bəl hum əlmurca yəz'un ənəhum alə imən və haqdun ənəs və mən xalifam kufvar. Və xavaricilə isə etiqa deyirlər ki, əhlüsünə murcalərdir və müəllif qeyd edir ki, onlar yalan deyirlər, yalancıdırlar və onlar özləri murca özləridirlər və onlar etiqa deyirlər ki, onlar iman üzərində təhsil özləridirlər və onlardan başqaları isə küfrün üzərində İndi baxın, görün, Təkvir əhəlinin əhül-i sünnə nədir? Murciya. Niyə görə? Əhül-i sünnə namazı tərk eləməyənə kafir demədiyinə görə və yaxud da ki, əhül bəziləri. Yəni, həmən əgər əhül-i sünnədə ixtilav məsələsi nə qədərdir? E, nə qədər istəsən? Tonlarla, ciltlərlə kitablar var. Yəni, bu ixtilav kimi bir neçə ixtilav misal gətirək. Namazda e, götürək şəhadə Götürə əmini təkbirin özündə, təkbirətul təkbir ehramda və ya da digər təkbirlərdə əlin neçə yerə qal, əlin hansı istiqamətləri qalxa bilər? Bura qədər, qulağına qədər və bura qədər, düz deyil. Deməli, kimisə əgər bura kimi qaldırırsa, bura kimi salısa, deməli, digər təkbir olunur, olunmur və ya da ki, barmağın kəlmək şədə tərp edilməsi. Yəni bəzilərin rəyinə görə aşağı yuxarı, bəzilərin sağa sola, bəzilərin halqavarı. İxtilafdır, ixtilaf deyil. E, namazda 2 e, təşəhüd arasında duranda e, təkbiri yerində eləmək yoxsa ki, qalxa-qalxa eləmək. İxtilaf var yoxsa yoxdur? İxtilaf var. Rukudan qalxanda əli bağlamayırıq, açırsam. İxtilafdır, ixtilaf deyil. Səcdəyə gedəndə dizləri qoymaq yoxsa əlləri qoymaq? İxtilafdır. Yəni nə qədər ixtilaflar var, rəylər var. Deməli kimsə o rəylərdən birini götürsə, digər tərəf onları mürciə saymalıdır. Vərdəki Əhlüsünnənin bir dənə bu sözünü təsdiqləmək istiləsə, bir dənə Əhlüsünnənin sələflərdən bir dənə rəy gətirsinlər ki, Əhlüsünnə namazı tək eyiləni kəfir görməyənə murzə deyiblər. Var elə bir şey yoxsa yoxdur. Deməli murzə kimlərdir? Özləridir. Bugünkü gündə həqiqətən də həm xavaris dediklərimiz, təkfirçi dediklərimizin Əhlüsünnəyə ehtiyam eləməyənin əsas Bir bu məsələlərdə və bir də müşrikə kafirə kafir Ər müşrik və kafir, əslən müşrik kafirdən söhbət gedirsə, yahudi naslanı xristiyandan gedirsə, biz onlardan qabaq deyirik və o ehtiqatı daşırıq. Ancaq yox, müşrik kafir özünü islama nisbət eylən şəxslən gedirsə, biz o məsələ nəyiniyirik? Dəlillərə arxalanıq. Yəni həmən insanın hüccət çatır, bəyan olub yoxsa yox. Bəli, hüccət çatır, bəyan olubsa, ə, haqqı başa düşüb biləndən sonra yenə fəilindədsə biz ona müşrik kafir deyə bilərik. Yoxa görə nə hüccət çatmıyırsa və o ə, bildiyi bu qədərdirsə, o bilik ona çatana qədər biz onu nə sayırıq? Üzürlü görürük. Hətta o hüccət bəyanat ona qalxana qədər. Və sonra yəni bir çox məsələlər var ki, yəni, bu həqiqətən də yəni haqsız yəni ki, baxın görün E, o dövrdə, yəni ikinci əsr yaşamış xavarizlər öz dövrləndə olan əhlüsünə murciyə dediklərinə görə də, bax, bugünkü gündə də həmən o şəxslərin əhlüsünə olan iddiamı nədir? Əhlüsünə murciyələrdir. Və bu da həqiqətəndə, yəni bir növ onlar əgər e, getdiyiləri yolu heç olmasa, etiqadların araşdırsalar Quran və sünnə işçıxında, bax, bu gözəl olardı. Yəni baxsınlar, görsünlər ki, onların elədikləri, dedikləri, Ə, sünnədəndir, yoxsa yox. Məsəl üçün, onları böyük alimlərindən biri qeyd edilir ki, bizdə təkvirdə xavarizlər kimi, təkvirsizlər kimi deyilik və sonra kitabın əsnasında deyir ki, bir şəxsi görürsən ki, açıq aşkar araq içir və ya da ki, arağın satışına icazə verir, o nədir? Kafirdir. Yəni, bu cür etiqatda olmaq xavarizdir, xavarizdir. Əgər bir insan, bir insan. Tutalım ki, arağın, ə, araq satır. Və onun sözünə görə, yəni o kitabında kim isə açıq aşkar yazılıb. Deyir ki, bir insan görürsən ki, açıq aşkar araq içir, araq satırsa, şərt o qəlbində onun halalı ehtiqatı eləsin. Onun feli nə ədalət eləyir? Vax, halala. O da artıq yəni, xata rəyidir. Yəni, bu da artıq xavarizlərin rəyidir. Bir çox belə misallar gətirib ki, və oxuyan insan, yəni, əhli üçün ehtiqatını bilən insan dərk edir ki, bu insanın köşə hara gedib dirənir xavarizlərin